ځکه نه اې خاجین پرول منګه په مانا کې یو کېد لگاوله کستا سوزن تا چې په اعتبار د وروز د حات اجتماعی سره امره یاد دی په قیر سره بعد دفه د یو اعت دف د یو سوال کوو سوال دا وا چې تا خو ویللی چېکلاو ما ته زمنهقیمتې بات د کلان تعریب دی دا وکو نو مثلا زیدون قائمون دا کلام دی زیدون نا؟ قائمون قائمون نا ده چشل متزمین ده؟ خیلی که نده؟ او که پخپل، پخپل ده متزمین ده؟ نو که دا پخپل بان ده متزمین وی نو لازیمی گی اتحاط مبین ده متزمین او د متضمن که لازمي اتحاد فما بين متزمن پسغه اسم فاعل سره او ما بما بين متزمن کی پسغه د صفون سره نتا سوال وکي چې من ګوره دا قید لګولې و چې دا ب متزمن وی په اعتبار د عروز د حت اجتماعي سره خلک نه دی نو دا کلمه ذکیلمه زید قائمٌ په اعتبار د اجتماع سره دا متزمن دی چیرې دی او په اعتبار د هر واحد معنی دا بیا متزمن دی چیرې متزمن دی مثال رواخه الکا کټ کټ چې کله دا جوړ شي برابر وي اده متزمن دی او بازوگان او غوناها اخبه قاعده شده متزمن ده هر واحد خبر ماورز دهنا درنگ زیدم قایمون مجموعی تور باندې متزمن او هر واحد کلی مازان ده زنتان متزمن سوال واردېږي چې تاریخ د کلام دی جامع نشوخ خپل افراد لره خارطین نشو زید قام ابوه زید قام آمد. یا زید قائم ابوه یا زید ابوه قائم زکا چې دا متضمن کلمتین لره نه دی بلکې دا متضمن دی کلمات لره دو کلیمینی که دریدی هران که دا کلام ده؟ جواب داده چه ویلو چې کلمتین عام دی که حقیقتن وی؟ او که حکمان دی دا کلمتین حکمان دی پایتی بار دا تاویل سر عب پایتی بار دا قائم الاب زيدن قائم, قائم الأب يعني دام أولي بطاويل زيدن قائم الأب سرى ولكن أصد اعتراض وكذلك هم داري دار. عبد. عبد. كلمات وقرده دار قائم أب وهم كلمات سلاسا وقرده دار نسنقى كلمتين حكما جواب داده دا زید قائم الابکی دا مزافن <متلاح> او مزافن خارج و د مزاب نه مزافن لهی خارج او دا قید د فاره د مزاف صرف سووی دی قید د فاره مزاف نه وګیا که چې ابد تر خارج اثر قید د فاره د زید نقایم د فاره دی ورته به ونه نه تشود نه کلمات کلمتين شو نو ابید کلام نو خارج داخل پکې نشو یو منې پوښ ب سوال واردېږي چې تعریف د کلام د جامع نشو خپل افراد لرا او خارجو تر نه جسق محمل جسق محملون. محملون. او دیزن مقلوب زیدین دي ذن مخلوب ده ده ذكا جدا الفاظ موزعانه ده الفاظ ذكا بعضي بدي كي الفاظ محمل ده لكا جزق محمل لبز موزعانه ده ده لبز محمل ده او دي مقلوب پا مخلوب زدين كي دي سده دام لبز محمل ده همارا پوش جواب داغين ادا ده کلمتین عام دی که حقیقتاً و کو حکمنوی او د کلمتین حکمن دی مواول ل پتاویل د دوسرا د مواول ل پتاویل د هاذا لب دوسرا په د کتابیل شو دی د کلمتین حکمن غریبی بی دا وری دی کی تاریخ د کلام جامع نشخپل او افراد لرا او خاری شتره نه ده ترکیبه این جا انی زیدون اکرمتوهو این جا انی کلمتین نه دی آمیره ده جملتین دی اچھیده کلمتین کلمی نه دی ده جملتین دی خبرانه پیگه نه پیگه نه جواب ده غینا داده چه کلمتین چشده عام دی حقیقتنوی او حکمندی دا کلمتین حکمندی په دې توور باندې په دې طریقې باندې چې كلام در اصل حقیقت کې أغتصو شه دے أغد شر دے چې شر او دا جزاهو قید د پاره وشي د شرط دو قید د پاره ده او اذر كلام نو سده چې اکرم تو له کرمته ممجی یمجی نه دا کلیمتین شو له سوال ته تاریخ د کلام د جامع نشخ فل افرادو له خارج دا تر نه داتر کی وین چې ازرب اولاد تزرب ازرب اولاد تزرب لکه ازرب اولاد تزرب دا کلیمتین ندي بل كذا تشيدي كلمه واحده ذا تجربه كلمه دا. لا تجربه ايوه كلمه دا. جواب داغ نادا دا دي تشقر بمعنى كي التمنه يبلت عميم كليو بمعنى لا تجربه دا کلام ده متضمن کلمتین لري ده خود تا قدیرانا داګه په ازریب او په لا ته ازریب کې ضمیر د انتم مستتر ده ضمیر د انتم کې څه شې ده اکه پورت هذي الکلام کلمتین به الاسناد دا جار مجرور ده او دا هر جاری مجرور د پاره لا بودیوی د اعراب محلینا دا هر جاری مجرور د پاره د اعراب محلینا ندید د پاره اعراب د څه شه محلی نسب د بنا بر مفعول مطلقه نسب ان liability نادې منصوب دی اعراض محلن د لبن خو مجرور دی اعراض محلی نسد بنا بر مفول مطلق دا مفول مطلق دی liability نو قائمیر سوالو کی چې نسیر الدین مولانا مو خو او دیلو تعالی چې مفول مطلق دته ویلې کیږي چې پهلې مذکوره په دې باندي مشتمل وی تقبلي د اجتمال د کل نه په جز باندې او ادلی مې گنیو وې مې روز کالم ہے ته نه هک بار بار اور ادلی و لک ضربت ضربن کې ضربتو ضربن ضربن مفہومی مطلق ده کنه ده مخ کې نه په دې نه ده هغه په دې ضربن باندې مشتمل ده فقبه دې استعمال نکون نه بجوز معنی اها دل دا خدا سیز نشته ده چه اغا پا اصناد بانده مشتمل شی دا قبلی دا اشتمال لپا جوز من پوشی نه جواب دا غینا داده چه دل پارا محصوب محصوب ده محصوبا مم. چه اغا تزماننده چه شده اغا چون که منصوب بود نه بل به با هم ده منصوب بوده والوکي ته به لسناد جار مجرور دي او هر جار مجرور د پاره لا بودي وي د متعلقنه نه به لسناد د پاره متعلق شې دي به لسناد پاره یا به متعلق تضمن وي یا به متعلق تضمنن وي کوم چر د به متعلق کې په تضمن پورې نلزميږي تقدیم د صفت په موصوب باندې او دا باطل نه جایز دي خلک نه زګت صفات تابع وي او موصوب مطبوعي او مطبوع مقدمي په تابع باندې او کدا متعلق په تضمنن پورې وي لازميږي اتحاد په ما بین د موصوف د صفت کې هر ان ما بین د موصوب او صفت کې تغایر لبزن پکاره وي جواب ده ده کدا نه متعلق ده په زمون پوره او نه متعلق نه په تضمنن پوره حتا چې تقدیم د صفت د موصوب باندې راشي او اتحاد په بین د موصوب او د صفت کې راشي بلکې دا زر په مستقر ده متعلق و حاصلن او تعالی که په محظوظ ورچغه حاصلنده او تقدیر راست دی ا تزمنن حاصلن بالاسنادی ا تزمنن حاصلن بالاسنادی او با سببیه ده په سببیش سوال وريدي چې مصنف رحمه الله تعالی په کلمې مکو او تعریب د کلام مکو او تعريف دو جمله ونکو تعريف دو جمله الآن كلمة هم متزمين دا كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة نداغي جواب دا دي جمسنف رهي محولا دو جمله تعريف ونکلو بنابر مصحب تحقیدو ذكت محققين و مذب دا دي چه او جمله مترادفين دي کلام و جمله مترادیفین دی چه کلام تاریفو شو نا ده جمله تاریفو خوابانوشو عمرو پیگا پیگا او پنیز د بعضو باندې په ما بین ده د و ده جمله که فرق ده پا ما بین ده کلمه و ده جمله که فرق ده فرق ده ده جمله عامده جمله؟ او کلام خاصه جمله عام د سده چې جمله وای چې متضمن بوي اسناد اصلی لره متضمن بوي اسناد اصلي برابر خبره که مقصود لزاتی هی یوګ مقصود لزاتی هني وي او کلام دګه به اسناد اصلي وي خو مقصود لزاتی به وي مفہومه <تصفيق> دواعد کې نسبت د عموم خصوص مطلق به په کلو کلام جمله ته ولا عکسه هر کلام او جمله بي. هر جمله به عکس به کلام نیوی خبر ماندی څه نه به په یو تعریب کلا بودی د جنس او د فصل نه ها تاریب که؟ دابوده یا دا جنس و دا پسل الکلام و ما تظمنا کلمتین که من ما عبارت لپز ناغسته او پرون ناغد جنس و چه دا؟ جنس جنس و تماما شاملو ما تظمنا کلمتین چه او دا په منظره د پسل باندې منظره دا؟ پسل فتی بانده محملات و وطل خیلم دیکنه چه دیو وطل؟ پر داتینو وطن انده د امن کریمته نه وی او بل اسناد د واپس لسانی ده په دېسته نه مرکبات غیر کلامي وته مرکبات غیر چې هغه مشتمل په اسناد باندې نه وی نتخریس بس یې فورې دې معنی ته د کلام تاریخو ها؟ مانا کلام چه دی ما ها غلب دی چې چه متزمین وی کلمتین لرا پایت بار ده روز ده حتی اجتماعی سرا پا سبب ده اثنات بانده خاصی تزمون حاصل لی سبب د اثنات بانده او اثنات مضلول ده نسبت ده کلمه ده کلمه اخراتا اده عام دی که اږي کتنوي او که حکمنوي لبزنوي او که تقديرنوي